U ime Allaha svemilosnog, milostivog, najljepša zahvala i na početku i na kraju pripada Bogu jednom i jedinom, Allahu Đelešanu, u gospodaru svih svjetova, najljepši blagoslov i mir upučujemo Allahovom poslaniku Muhamadu, sallallahu alaihi ve sellem, njegovo časnoj porod zjehlu bejtu svim njegovim drugovima, njegovima sahabima, radi Allahu anhum ajma'in, U prijevodu Ajeta i suratu Teube kaže Allah uzvišeni, o vjernici, Allaha se bojite i budite sa onima koji su iskreni. Govoreći o 19. vijeku, koji je veoma značajan u historiji Bošnjaka, spomenuli smo veliku bošnjačku pobjedu na Kosovu kod Lipljana 1831 u okviru borbe za autonomiju Bosne pod vodstvom čuvenog zmaja od Bosne Husejna kapetana Gradaševića. Kazali smo da je naredne godine bio i drugi boj kod Sarajeva gdje su Bošnjaci izgubili i gdje se izdajom tog hercegovačkog dijela Bošnjačke komponente ili Bošnjačke armije razbio san automnosti Bosne. Može se slobodno kazati da su Bosna i Bošnjaci tada dobili autonomiju u okviru Turske carevine, makar onakvu kako su dobili Srbija i Bugarska, veliki din Dušmani reko, stvorili bi se uslovi i temelji udarili za državnost Bosne i Hercegovine, te bi genocid 92. do 95. je vjerovatno bio izbjegnut. Allah uzviši je najbolje zna. Zmaj od Bosne ili Husein Kapetan Gradašević ostaje kao jedno najznačajnijih historijskih ličnosti u Bošnjaka. Treba kazati da je nedugo nakon tog poraza bio od strane Austro-Ugarske isporučen Turskoj Caravini i da je također nedugo nakon toga umro u Istanbulu. Smatra se da je bio otrovan. Zanimljivo je da je još jedan veliki bošnjački gazija o kojem se malo zna to je Hasan Aga Beširević ili Hasan Aga Pečki iz Pečigrada kod Kladuše u krajini također bio priveden zajedno sa Husejnom kapetanom Gradaštjevićem praktično mu je Hasan Aga Pečki sa svojom vojskom bio desna ruka u tim bojevima i tom pokretu e, historičari navode da su umrli jedan od drugog na 100 metara, ne znajući jedan za drugog ili ne znajući da su tu i jedan i drugi. E, Hasanaga Pečki i Beširjević također ostaje velika historijska ličnost. Zanimljivo je kada su ga iz krajine sprovodili put Stambola, e, nedalako Novog Pazara, odnosno to je danas dio Novog Pazara, no, takozvana poznata Novopazarska banja, Rekao je Hasan Nagačuveni, moguli li samo još jednom izaći da pogledam Bosnu? Mislim da više nikad Bosnu neću vidjeti. Zatim je izašao iz svojih kolad, iz svoje Arabe, kako se to kaže, i u Novom Pazaru, tačno u Pazarskoj banji, gdje je dan danas postoji kamen koji je značavao da je to bosanska granica, okrenuo se uh, put Bosne. Pogled mu je znači otišao put Bosne, znao je da više nikada... Bosnu neće vidjeti. Ovo nam govori da u stvari današnji sanđak jeste bio granica Bosne i da nešto što je danas poznato kao sanđak je bio dio Bosne koja je bila sastavljena od devet sanđaka i jedan od njih, ponavljam još jednom, je bio novopazarski sanđak. Tu je bila granica Bosne. Nakon toga je nastupala ili nakon toga se otvarala i protezala Srbija. Moram spomenuti čuvenu izreku koja ukazuje na ponos dostojanstvo bošnjaka izleku zmaja od Bosne Husena Kapetana Gradaševića koji je poslao tadašnjem srpskom vladalu, vladaru Milošu Obrenoviću koji se onako stavlja na stranu turaka i nudi im pomoć protiv pobunjene bosanske vojske bosanske armije a Smaj od Bosne Husen Kapetan Gradašević mu šalje poruku Miloše mirno sjedi moja sablja dok je sjekla koja još nije bila neiskovana. Ova izreka ukazuje na bošnjački ponos, bosansko dostojanstvo i sve ono što je krasilo naše pretke, a kod nas se dobrano istopilo, rekao bih ispario i podvukao da nam to i kako ponovo treba kao narodu želimo li opstati na ovim prostorima i baštiniti našu vjeru, kulturu, tradiciju dosudnjeg dana. Molimo Allahovišu da sutome pomogne da nam se smiluje otvori nam vrata svoje milosti, spusti na nas miraj svoj sekinet, ukaže nam na putave hajra i ukaže nam na svoj pravi put, a samo je jedan pravi put, to je Allahov put. Amin jarba.